Як я міг забути ці шести? Хлопчик копіював їх так точно, ніби був природженим актором. Я схилився над фотокарткою і вперше за усе життя звідав, що таке сльози. Хлопчик сів поруч, тицьнув у моє плече. Я відчув, що сорочка в тому місці одразу промокла. Скільки ми так просиділи, не знаю. Добре, що він не міг говорити. Власне, я більше нічого і не хотів знати. Я думав про добро, котре колись належало мені, про те, що нічого не знаю про життя, ніколи нікому не допоміг, знав і умів так мало, що мені нічого було віддати іншим. І тому міг би жити вічно, порожньо і байдуже, міг би стати достойним мешканцем лондвани. Коли сонце увійшло у зеніт, хлопчик захвилювався, підхопився, я злякався. Не хотів втрачати його і не хотів йти за ним. Мабуть, його батьки нічим не відрізнялись від тих, з ким я вже встиг познайомитися. Помітивши мою тривогу, хлопчик зробив заспокійливий жест і помчав кудись у ліс. Я лишився сам. Я не міг збагнути, що робити далі. В мені зародилась надія, а раптом зараз він повернеться, ведучи її за руку, і все зміниться. Я полюблю цю землю. Яка так налякала мене. Згадаю дивовижні історії і гарні пісні, Адже я знав їх в дитинстві. Навчуся радіти простим проявам життя і природи. Побудую дім, вирощу сад. Я стрепенувся, зачувши кроки. Зір напружився настільки, що я навіть на мить засліп. Хлопчик йшов один. Рука його була стиснута у кулак. Сівши біля мене, він розкрив долоню. На ній лежало намисто та іржавий цвях. Обличчя його було серйозне і зосереджене. Я зрозумів, він здійснив злочин. Заради мене і того, про що я міг тільки здогадуватися, йому не було вороття. Я міцно стис його руку і зрозумів, що більше нікого не зраджу. Можливо, заради цього простого жесту, Взяти за руку того, хто цього потребує, я приїхав сюди. Можливо, вона знала, що я ще здатен на це. Я повів хлопчика до берега. Море було спокійне, я швидко розклав вогнище, зробивши його якомога вищим. Хлопчик допомагав збирати хмиз, підтягувати дрова. Усе треба було робити швидко, поки його не почали шукати. Потім ми замерли, з хвилюванням поглядаючи на горизонт. Тільки б стариган-човняр помітив наш умовний знак. Яхта прийшла, коли сонце вже розчинилося у темній воді. Як минулого разу, стариган квапився, з'їняв бурю бризок і не наближався в притул до берега. Ми кинулись у воду, я ледве встиг закинути малого на борт першим і залізти сам. Яхта різко розвернулася. Обійнявшись, ми дивились в бік острова, що віддалявся, за якусь мить його поглинув туман, ніби він пішов під воду, з його моралью, релікіями і божеством, яке я так легко випустив з рук кілька років тому. Я міцніше стис долоню хлопчика і нарешті зміг усміхнутися. У кімнаті зависла тиша. Я навіть не хотіла питати, де зараз цей хлопчик, і чи був він взагалі. Чоловік підвівся, чемно уклонився. «Я можу бути вільним?» «Ви вільні?» – відповіла я. «А вже ж», – усміхнувся він, – «ви також?» Було зрозуміло, що ми говоримо про одні й ті самі речі. Двері за ним зачинилися, я лишилася сидіти в тиші, зазирнула медсестра. Красунчик, чи не так? Вона вже хотіла налагодити зі мною контакти, аби мати можливість забігати до цього кабінету, випити кави, покурити – чи підтягнути колготки. А ще їй, мабуть, щось повідомили про мене. І її байдужий погляд набув зацікавленості. Що я мала відповісти? Про що можуть говорити дві симпатичні молоді жінки, котрі працюють в одному місті? Бр. Я стинула плечима, задивилась у вікно, навіть не помітила, як вона вийшла. У вікні був сад. Голий і босий, хоч відчувалося, що невдовзі всі дерева зазеленіють, вони стояли напружені і зосереджені на своїх внутрішніх процесах. У них рухалися соки. Але треба було дочекатися тепла. Я уявила незнайому жінку у напівтемряві кав'ярні на околиці якого-небудь іноземного міста. Праги, Парижа, Відня, Варшави, ой, краще Варшави. У мене величезний сентимент до Польщі, у якій не була. Кав'ярня маленька, на сім столиків. Маленька і порожня».